«Блев! У вогневій пробі все те є фікція, брехня. Людина худобина, хам, безхребетний хробак. Чуєш? Хробак і тільки. І от Бог!» Максим слухав понуро і мовчав. Він дивився у вікно, дослухаючись до тупоту, і думав. Думав про те, що двадцять п'ять років тому цією самою вулицею теж проходили юрби, і вони зовсім інакше думали і почували. Вони співали Марсельєзу, вони несли прапори, скличови про рівність, братерство, любов, кидались один одному в обійми в божевільному пориві полум'яніючого людського серця, цілувалися від надміру щастя і віри, у святому екстазі відчуття скорого здійснення тих великих у своїй основі євангельських кличів. Потім вони з незрівнянним героїзмом умирали за ті кличі, за ту любов і братерство на багатьох фронтах, перемагаючи всіх і вся. Немов би їм у руки було вкладено небесний меч. Вони показували чудеса подвигу і героїзму. А потім? Потім усе покотилося в прірву. Прийшли чорні роки практики в плані здійснення тих кличів але те якимось дивним способом перейшло в план, тільки що висловлений Соломоном. А потім Максим зітхнув. Усі ці Соломонові філіпіки, мабуть, не випадкові, це ж справжня філософська основа епохи, як вона тут виявилась, основа її 25-літнього самоздійснення тут, на місці тієї ж Марсельєзи, і святої віри в братерство, любов, рівність. Свободу. Все це вислід страшного занику, здичавіння, виродження людського духу, вислід розкладу, смеркання. І Соломон — лише вірний, сліпий прапороносець, речник тієї нової епохи, чорної-чорної епохи насильства, епохи віччю, сум'яття, наруги, тьми. Він її бард. Бард її хробачиної філософії, і він того навіть не помічає, що він є саме такий сліпий хробак, якому призначено бути знаком часу, емблемою епохи смеркання. А коли Соломон скінчив з апостольським пафосом, поставивши наголос на слові Бог і переможно наставився очима на Максима, Максим мовчки сунув брови. «Що? Що ти скажеш? Ну, говори!» – звернувся до нього встроч Соломон. «Ну, що ж ти думаєш? Га?» Максим помовчав, а тоді встромив свої очі в саму Соломонову душу і промовив мляво. «Що я думаю?» «Я думаю, що хробакам Бог не потрібен, професори». Пауза. «Хробаки Богові теж не потрібні, професори». Соломон опустив свої очі і посірів. Знітився, довго мовчав, потім криво посміхнувся і промовив. «І то правда». Максим не слухав. Йому раптом захотілося плакати, мов дитині. Нещасні, забріхані, підлі рятівники і реформатори людських душ. Він дивився на свій рід, на захлиснуті піснею, помічені тавром віччою, Прості, щирі людські обличчя, і хвиля сліз чомусь підіймалася йому знутра до горла. Може тому що нерви його заряд останніх трагічних днів напружилися до краю. Він закусив губу і наставився очима на Йосипа з Марією і дитям. І так сидів. Навколо гайдалася пісня, і гайдалися хвари диму. Соломон налив килий горівки, випив. І щось там говорив. Але Максим не вслухав. До його свідомості дійшла лише одна фраза. «Прийдеш, я тебе вирятую. Але Максимові здалося, що то стосувалося до Йосипа з Марією. Вони тяжко підіймалися на гору, на тлі холодної фіалкової пустелі. Ослик ступав обережно. А Йосип з-під долоні бачив уже ген десь там далекий благословенний Єгипет. Максим дивився і думав, немає, ні, немає такого Єгипту. А у вухах, зринувши, стояла жалібне-жалібне аванті. А на світанку, вибиваючи хмілі з голови, в місті загомоніли скоростріли. Хвиля паніки прокотилася з кінця в кінець, а потім уляхлась. То стріляли німецькі ар'єргарди, залишаючи місто. Потім настала пауза. Мертвий штиль чекання чогось невідомого. А потім почалося нещадне бомбардування. Німці хотіли зрівняти місто з землею. А водночас це ж саме місто почала бомбити наступаюча советська армія з англійських літаків, американськими бомбами. Під тим бомбардуванням йшла швидка панічна евакуація решток німецьких установ, що вчора не встигли відійти. Евакуація на захід, вірніше, евакуація світ за очі. Люди бігли, мов неприкаяні з переляку, захопивши хтось, що встиг, і лавіруючи між смертю від своїх та смертю від чужих бомб, загубивши вже остаточно чіткість визначення, де ж були свої, а де чужі. Вони бігли на захід, хоч ноги їх туди не несли, сповільнюючи хід, бо душа поверталась з нудьгою на схід. Але вони все-таки бігли на захід, бо то була надія на фізичний порятунок десь там, у тому світі, якого вони ще не бачили. Це була то несенька соломинка, за яку хапалися приречені на смерть, приречені в однаковій мірі від сходу і від заходу. Соломинка надії, іскра, що жевріла десь там, невідомо йде, і вони на неї бігли, хоч у той же час намагалися і від сходу втекти, і захід якось обминути. Другі забігали до Максима, але він лише прощався з ними. Одному він сказав, що з нього всього вже досить, чи він хоче вмерти на цій, своїй землі, та що з двох смертей він вибирає смерть від братньої руки. Хай прийдуть свої хлопці і розстріляють його. А кажучи це, він таки щиро думав про тих своїх хлопців, що прийшли кривавий шлях по своїх і по чужих трупах до Сталінграда, і тепер поверталися по своїх таки трупах назад з тією лавиною, що ось-ось мала навалитися, стираючи все, і його теж на Порох. Але свої хлопці не приходили, німці теж не поверталися. Місто лежало кинуте на поталу анархії, люди дограбували його до решти, користаючися зі стану безвладдя. Ні, зі стану справжньої свободи, доказом чого було те, що згори їх однаково старанно кропили літаки з чорними павучками і з червоними зірками. Кропили як вільних і цілком самостійних, і ні від кого незалежних. І перший раз на своєму віку рівних та повноправних громадян рідного, ними самими грабованого, міста. Розділ другий. Над церквою кричать стрижі. В синьому небі, в сліпучому зеніті, вони в'ються з граями над гарячо-золотим хрестом. І кричать, кричать, такий крикливий вихор у сліпучій синєві. Лепневий день догоряє десь за сутінками густих височених дубів і лип, палахкотить на золотих банях і сяйно-білих стінах верхівки собору, що вигнався стрімко в небо. А надто вигнався він середнім, тим найвищим хрестом, устромившись ним у синь, таким ген-ген тоненьким і виблискуючим, аж наче розпеченим до сліпучих іскор. Два інших хрести з двох бічних бань пориваються його догнати. З хрестів звисають золоті нитки ланцюгів, припинаючи кінці тих хрестів до бань. А на золотих нитках та тоненьких хрестах зграє ластівок і чорних стрижів. Вони сідають, купчаться, чіпляються за ті хрести нитки, як за щоглий снасті велетенського корабля в безмежному морі. А тоді враз усі зриваються і шугають вихорем на випередки в сліпучій синяві, і кричать, і лементують у проміннях надвечірнього сонця. Липневий день догоряє, вогненно вгорі, і сходить липовою молостю внизу. Цоколь собору потопає в морі липового цвіту, в океані пахощів, у синій прохолоді мрійного затінку. Через це здається, що цілий собор –